Grosszman zsuzsi délben elszállította a podgyászunkat, és megbeszéltük, hogy hét órakor találkozunk a kikötő védasszonyánál. Mi még maradtunk Agraga volt egy kis elintézetlenügyünk, és a várás unalmát rommal el. Társamat alaposan megitattam, hogy valamennyire akció képes legyen. Mérkőzés előtt egy fél órával jött Friedrich. Élénykörömmel fogadtuk, és azonnal elkezdtük verni. A úgy verte, mintha munkaversenyben dolgozna, és valaki pontosan jegyezni a teljesítményét. Én már a szórakozás kezdetén elővettem a pattot, és kijelentettem Fridrik úrnak, hogy az első hangos kiáltásnál kásává töröm a fejét. Fridrik úr úgy látszik, méltányolt a szava hihetőségemet, mert szó nélkül tűrte, hogy leróljuk egy kis részletét a sok horogütésnek és swingnek, amiket miatt adunk egymásnak. Ne szeneked, rúrvidék! Ezt elszászért! Ilyen kiáltásokkal tartítottuk az ítélet végrehajtást. Bizonyos, hogy Afrikában ez időtágy kevés embert vertek meg ilyen nagyon, és akik voltak már Afrikában, azok értékelni tudják majd, de fenyítés rendkívül súlyos voltát. Az emberből felszabadítható állati ösztönökről fogalmat ez az olvasónak, ha megjegyzem, hogy Agragapolusz volt a legcelidebb ember, akit én valaha láttam, és most hörögve, fogcsikorgatva verte az asztalra a földre zuhanó, majd a földről felrántott Friedrich urat, akinek inge, galléria rongyokba foszladozott, arca, mint egy nyers hústömeg, vérzett, és afrikai szokás szerint kíméletlen és következményeket nem néző rugásuk olyan tömegét szenvedte el gyomrában, oldalában, arcában, cipőhegyel és sarokkal, hogy veszélyben forgott az élete is. Nyugodtan állíthatom, hogy mi agragapolusszal nem egyszer kaptunk ilyen, és még nagyobb verést is. Fél hétkor sajnálatunkra be kellett szüntetni ezt a kellemes testmozgást, mely rövidesen az agyonveretés eredményével végződhetett volna Friedrich úrra nézve. Megpróbáltuk talpra állítani, de mindultana eldőlt. A légióba bevált gyakorlat az első segélynyújtás nyújtás terén, hogy félig agyonvert embereket heves rugásokkal próbáljunk magukhoz téríteni. Mi ez irányban mindent tőlünk telhetőt elkövettünk, de Friedrich úr csak akkor tért magához, amikor két-három lavorvízzel is leöntöttük. Ült a széken, lihegett, torzarcával, fekete, szinte láthatatlan szemeivel, és csak most látszott meg, micsoda roppant fizikum, ahogy egy kíváncsi mozdulattal megtörölte a száját, és utána megnézte a tenyerét, mint aki nem hiszi, hogy vérzik. Aztán rekedten mondta. Befejezték az urak! tisztelettel álltunk. A cinizmusnak és a szívóságnak van itt annyi értéke, hogy Friedrik úr elérhette vele a kívánt hatást. Rágyújtott egy szivarra. A graga letörte és mint aki fontos munka közben pihent egy percre, újraverni akarta, de visszatartottam. Még beszélni valom volt a menedzserrel. Maga nyugodtan menedzselt volna bennünket a sírik, kedves Fridrik úr. Dolgoztatott volna minket, amíg meghalunk, igaz? Hát, halott embereket nem tudok dolgoztatni, felelte erőtlen, vékony hangon mentegetőzve. Maga adósunk ezer frank készpénzzel, és nyugodtan tehető ezer frankra az az összeg is, amelyel becsapott bennünket, amikor hitvány darabokat és más óska holmit sózott ránk. Kérem, most... Kezdett valamit bátortalanul, de egy rövid mozdulattal leintettem. Adja ide a tálcáját! Egy pillanatig tétovázott, de felemelkedő pat további habozásra nem inspirálta. Ebben a tálcában 1500 frank van, Fridrik még 500 jár. Adja ide az óráját, gyerünk! Elvettem. Most legyen szíves, forduljon a fal felé arccal, és maradjon úgy, amíg ötvenet számol, a kedves az élete. Remény villant át az arcán. Lent az utca telve emberekkel, szemközposztol egy rendőr, csak felrántja az ablakot, még a kapó elé se érhetünk. Merev széles hívű ütéssel csapott le rá a pát. Nagyot recsent a koponyája, és egy csodálkozó hörgéssel térre zolnt, arcával, tenyerével úgy maradt a falra borulva. Siettünk. Most raboltunk, állapította meg kétségbe esetten és lihegve a sietéstől majd meglátod, meddig jut el itt, aki nem rabol. Léhekten vissza, és befordultunk. Különben is csak a követelésünket inkasszáltuk. Bealkonyodott. Drótokról lefüggő hosszú vasrudakon villanykörtékéktek. Színkúpokat ontottak a daruk, kiabáltak, rakottak, mozdonyfütyült. Elhagytuk a nyugat társaság dokját, és az alsó rakodó mentén kiértünk a hatos szekció épületeihez. Ott állt a halász, és mellette csomagjaink között férfi ruhában, groszmanzsusi. Szó nélkül megindultunk a mólón, amelynek végében bárka állt. Négy-öt halászkülsejű emberrel találkoztunk itt. A lányt besegítettük a csónakba, Agraga Pollus és én is készültünk beszállni, de egy Suhanc hirtelen elébünk állt a többiek pedig mögöttünk, és oldalt sorakoztak fel egészen szorosan, mint akik kedvező pozíciót vesznek fel egy előrelátható verekedéshez. Rémülten néztem a távoli tenger és az ég panorámáját. Kis szünet a suhanc így szólt. Ne hídje, hogy rablók vagyunk. Tudjuk jól, hogy maguk szökött légionisták, és csak akkor hajózzuk be magukat Európába, ha még ezer frankot adnak. Ha nem, akkor most megkötözzük és bevisszük mindkettőjüket a helyi őségre. Ott is ezer frankot kapunk magukért. Nekünk nincs művő rá fizetnünk. Megkönnyebbültem fizettem ki a kért összeget, mire udvariasan helyet adtak a csónakba. Nem voltak rablók, csak afrikai értelembe vett reális emberek. Agragapollusz megszorította a kezemet. Szégyelte magát, mert megszólt a rablásért. Most mehettünk volna vissza a megtett úton a pokolba. Közvetlen a cél előtt az Afrika part utolsó csücskéről, ahol a móló végében állottunk.